פרק י"ד ויעש עשה הטוב והישר בעיני אדוני אלוהיו, ויסר את מזבחות הניחר והבמות, וישבר את המצבות, ויגדע את האשרים, ויומר להודה לדרוש את אדוני אלוהי אבותיכם, ולעשות התורה והמצווה, ויסר מכל ערי יהודה את הבמות ואת החמנים.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 ויצא אסע לפניו, ויהלכו מלחמה בגיא צפתה למריישה. ויקרא אסע אל אדוני אלוהיו, ויאמר, אדוני, אין עמך לעזור בין רב לעין כח? עוזרנו, אדוני אלוהינו, כי עליך נשענו, ובשמך בנו על ההמון הזה. אדוני אלוהינו אתה, אל יעצור עמך אנוש.